Olá, criançada de André e Região, o prefeito Mila da Agricultura e seu vice-fofão, e também a secretária da SEMAS, Denise, unidos com toda a equipe do CRAS, convida para o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, para uma festividade nunca vista em nosso município, no Clube Multiuso. Com todas essas atrações, gincanas, pula-pula, tobogã, trenzinho da alegria, piscina de bolinhas e também não pode faltar picolé, refrigerantes, pipoca, algodão, Gudão doce e cachorro quente. Venha e divirta-se. Não fique Apoio cultural: Sicob Fronteiras, Cresol, Lojas Gazin, Cerealista Pavani, Sicob Credi, PJR Projetos Agropecuário e Maquinaborg. Atenção, não esqueça do horário, a partir das 15 horas, Clube Multiuso. E aí, vai ficar de fora dessa?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 algodão doce e cachorro quente. Venha e divirta-se. Não fique de fora. Apoio Cultural, Cicobi Fronteiras, Crençol, Lojas Gazin, Cerealista Pavani Cicobi Credip, JR Projetos, Agropecuário e Máquina Borg. Atenção, não esqueça do horário. A partir das 15 horas, Clube Multiuso. E aí, vai ficar de fora dessa?